Усіх очі повелазили на лоба Вони що, репетирували Підпільно від усіх Козаче, небораче Завертай коня Молодія була така Закручена і безкінечна З таким химерним ритмом Що її запам'ятати Здавалося було неможливо Жінка твоя Та й лежить у труні Однак ці два вар'яти її співали і співали Влад. А дрібні діточки та в холодній хаті. Коли вони закінчили пісню, запала мовчанка. Вася за кермом шмургав носом, а Марго втирала сльози. Над ними обома завжди кипкували. І якось їхня фірма вирішила здійснити культпохід в оперу на чіо чіо -сан». Коли ввімкнулося світло після останньої дії, всі побачили цих двох сентименталів, які ридали на грудях одне одного. Вас ніхто не дивувався. Петущі люди часто мають тонку нервову систему. Однак Марго... Так, Марго була такою. Ну, хлопці, ви даєте, сказала Леска. А коли це ви зіспівалися? спитала Свідка. як коли? Тихими степовими вечорами, коли я гнав я сир до маргу, пожартував шеф. Тільки не згадуйте, заскиглила Свідка. А чому не згадувати? До речі, «Де ви всі поділися з ліфта?» – поцікавився шеф. А оскільки всі мовчали, то й він замовк. Здавалося, нікому не хотілося видавати своїх таємниць. Нервово засовувався за кермом Вася. «А що таке?», що таке – допитувався він, усе ще шморгаючи носом. Однак усі мовчали, як Зої космодем'янські. Тож він вирішив не допитуватися. Експедиція виїхала із зони траси і, ідучи провінційною вузькою битою дорогою, тримала курс на північ. Колишні кріпацькі села стояли, як і два століття тому. Село неначе погоріло. Обстеження цих сіл завжди показує, що кріпацтво поняття не економічне, а духовне. Майже неможливо викорінити з поведінки і мислення людей кріпацтво, яке передається з покоління в покоління. Тут опитування цілком прогнозовані. Люди щиро і прямо висловлюють свою думку, яка завжди буде відзначатися бажання мати доброго пана, гуртом робити на нього, чекати від нього благодаті, і щоб в усіх усе було однаково. Такі села мають свою специфіку тягнеться довга вулиця, на якій вишикувалися непретензійні скромні хатки в ряд так, щоб панові чи уряднику легко було, проїжджаючи по ній, скликати на панщину. Тому тут немає ні чарівних полтавських мальовничих кутків, ні слобожанських худорів-окремішників-вискочок, ні чумацьких величезних садиб. А все таке скромне, покірне і дисципліноване. Сьогоднішні кріпаки хоч і нарікають на пана, проте не хочуть жити без пана, вони хочуть доброго пана. Чомусь робота в тих поселеннях ніколи не супроводжувалася жартами. Було страшно, шкода цих людей так і хотілося, як справжнім народникам, закликати до скинення самодержавця із престолу. Соціологічна група заїхала до кількох корпунтів, забрала матеріали і, зробивши гак, повернула на Південний Схід, на Полтавщину. Вже вечоріло, коли вони приїхали до колишнього козацького села Халимони і розмістилися в сільському клубі.